Umat Muslim yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid sampai pada bab min al-Shirki, iaitu istighitha bagihirillah, atau ia aduaghirahu, bab termasuk syirikan beristighath kepada selain Allah swt, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat al-musannif wa huwa asy Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Babun min asy-syirki an yastagitsa bighairihi aw yad'u ghairahu Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh islam rahimahullah <gülüyor> al-istighatsah hiya talabul ghawth. Al-istighatsah adalah meminta Al-Ghawth. Sedangkan Al-Ghawth adalah izalatul syiddah, Menghilangkan kesusahan-kesusahan. Menghilangkan kesulitan-kesulitan. Seperti istinsar, Talabul Nasr. Isti'anah, Talabul A'un. Maka isti'asah, Talabul Ghawth. Talab Al-Ghawth dan biasa diucapkan dengan kalimat aghithna atau yang semena dengan itu wa berkata yang lainnya al farq bainal istighatsah wad du'a apa perbedaannya antara istighatsah dengan doa qala wal farq bainal istighatsah wad du'a anna al istighatsah la takunu illa minal makrub perbedaannya hanya kalau istighatah Mesti terucap atau keluar dari seorang yang mendapatkan kesusahan Kalau doa Lebih umum Doa Lebih umum Orang meminta kepada Allah Apa saja Dalam keadaan apapun Dikatakan berdoa tetapi kalau dalam kesulitan, dalam kesusahan kemudian memohon pada Allah, itu namanya istighatsah. Meminta dihilangkan kesusahannya. Meminta untuk diberi jalan keluar dari kesusahannya. Ini dikatakan istighatsah. Berarti apa perbedaannya istighatsah dengan doa? Ad-du'a aamum du minal istighatsah. Doa lebih umum daripada istighatsah. Istighatsah khusus. Pada mereka mereka yang tertimpa kesusahan dan kesulitan. Lianamayaku naminal makrobiwa gairoh. Adapun doa lebih umum karena dia terucap dari orang yang terkena musibah ataupun tidak. Adapun istighatha hanya khusus pada mereka mereka yang terkena kesusahan. Fadzul doa yang ala istighatha min fadzil am yang ala khas. Maka digandingkannya doa setelah istighatha. Ini menggandengkan sesuatu Yang umum Pada yang khusus Dan itu sering dalam bahasa Arab Yang khusus dulu disebutkan Baru kemudian yang umum Istighatha adalah syirik Dan juga doa Artinya Doa orang kesusahan kepada selain Allah Itu syirik Dan juga doa-doa yang selainnya Seluruhnya Sama seperti ketika menyatakan Inna salati wanusuki wamahya ya wamadi salatku sembelihanku dan hidupku dan matiku dalam hidup ada salat ada ibadah. Hey. Waalaikumsalam. Yang khusus dulu salat sembelihan baru kemudian yang umum hidupku seluruhnya. Hey. Dan ini sering demikian dalam masyarakat disebut yang khusus dulu kemudian yang am. Hey. Atfull am Alal khas menggandengkan di belakang yang umum setelah yang khusus. Apa fungsinya? Fungsinya doa kepada selain Allah adalah syirik. Apalagi doa ul makruh. Apalagi doa ul makruh. Kehidupku seluruhnya untuk Allah. Khususnya salatku, ibadahku, sembelihanku. Demikian atful am alal khas. Kauluhu awiyyadu ghairahu. Ketahuilah, anna du'a nugaan dan juga berdoa kepada Selain Allah dikatakan syirik. Ketahuilah bahwa yang namanya doa ada dua macam, ada doa ibadah dan ada doa masalah. Wa yuradu bihi fil Qur'ani hada tara'atan, wahada tara'atan. Sedangkan dalam Al-Qur'an kalimat doa kadang-kadang dimaksud doa masalah, kadang-kadang dimaksud doa ibadah. Kadang-kadang ini talatan, kadang-kadang itu talatan. Qul <kodim> inna a'udzuqumullah. Apa perbedaan doa masalah dengan doa ibadah? Doa masalah meminta. Kalau doa ibadah menyeru. <kodim yazakim> Sehingga barakallahu fiikum kadang-kadang kalimat yad'un dalam Al-Quran kadang diterjemahkan menyeru kadang diterjemahkan dengan berdoa karena memang ada dua makna dari doa, bisa doa masalah, bisa doa ibadah seorang yang beribadah pada Allah SWT dengan menyanjungnya, memujinya, membesarkannya dikatakan mereka Allah. Menyeru Allah subhanahu wa ta'ala Padahal siapa yang menyeru Selain Allah Maka dia jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan Artinya siapa yang beribadah pada selain Allah Tetapi Kadang-kadang maknanya Waman yadu Gair Allah Siapa yang meminta Berdoa kepada selain Allah Fadu'aul masalah Huwa talabu mayan fa'da'i Doa masalah adalah meminta untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya yang bermanfaat. Minjalbin <muluh> naf'in aw Apakah menarik manfaat atau menghindarkan mudarat itu semua doa masalah. Walihada <muluh> an karallahu ala man yad'u ahadan min duni oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang menyeru. Yang berdoa, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Allah mengingkarinya. Mengingkari mereka mereka yang meminta kepada selain Allah. Mimma la yamliku darwan wa la naf'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan mereka-mereka yang selain Allah la yamliku. Tidak memiliki naf'an wala dhar'an. Tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Artinya tidak bisa memberikan apa yang diminta. Min jalbi naf'in atau daf'i durrin. Tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa meminta manfaat. Atau meminta untuk dihindarkan dari madarat. Tidak bisa. Kenapa? Karena selain Allah. La yamliku naf'an wala dhar'an. Sebagaimana ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Qul ata'abuduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a Wallahu huwa sami'ul alim Katakan pada mereka Apakah kalian beribadah kepada selain Allah Yang tidak memiliki naf'an Wala darran Yang tidak memiliki manfaat untuk kalian Dan tidak pula bisa menentukan madarat dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui Atau ayat lain Allah katakan, "Qul ana na'budu min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idhadanallah kal ladzi astahwathu ash-shayatin fil ardh hayran." Lahu ashabu yang jauhnuh ila al hudaatina. Qul inna huwal laahi wal huda. Wa umirnaal nuslima lirabbil alamin. Kata Allah. Qul katakan. Apakah kami akan meminta kepada selain Allah? Apa-apa yang tidak mungkin memberikan manfaat kepada kami Dan tidak bisa pula menentukan madarat untuk kami Dan kemudian kami dikembalikan Dipalingkan di bawah kaki-kaki kami Setelah tadinya Allah SWT memberikan hidayah kepada kami Seperti seseorang Yang diseret oleh syaitan Di muka bumi dalam keadaan bingung yang memiliki sahabat-sahabat yang mengajak kepada huda itina datanglah datanglah qul innahudallahi walhuda katakan yang namanya huda allah itulah yang benar-benar huda wa umirna linuslim li alamin dan kita diperintahkan untuk pasrah menyerah kepada rabbul alamin asyahid min hadhil ayah adalah kalimat Anak apakah kami meminta kepada selain Allah yang malaikat fauna walauyaduruna? Apakah kita akan berdoa meminta pada selain Allah yang tidak mungkin memberi, tidak mungkin memberi karena tidak memiliki faqidushayi layyati, faqidushayi layyati, yang tidak punya, enggak akan bisa memberi. Maka Nabi menyatakan kepada mereka, "Apakah kami akan menyeru selain Allah apa-apa yang tidak memiliki kebaikan-kebaikan untuk kami dan tidak memiliki madarat-madarat?" Ngapain? -madarat? <tuh> mau minta manfaat mereka enggak punya, mau minta dihindarkan madarat mereka bukan penentu. Kan Nabi n'azakumullah. Ini doa masalah. <tuh> atau ayat lain. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alt fa innaka idhan Jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang enggak akan memberikan manfaat kepadamu dan enggak akan memberikan mudharat Kalau engkau lakukan juga berarti engkau orang-orang zalim innaka idhan minum zalimin, berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim ini juga sama, doa masalah karena dikaitkannya dengan kepemilikan siapa yang berdoa pada selain Allah yang tidak memiliki <tuh> artinya maknanya meminta siapa yang meminta kepada selain Allah, apa-apa yang tidak memiliki manfaat wala mazarrat kala syakli islami mutaymi ya rahimahullah fa kullu du'a ibadah mustalzimun li du'a al-mas'alah wa kullu du a a mas du du'a mas'alah mutadamminun li du'a ibadah tatabi du'a tadi du'a yang bermakna meminta dan du'a yang bermakna beribadah kedua-duanya memiliki keterkaitan erat du'a mas'alah kata sayyid salam rahimahullah du'a ibadah memiliki konsekuensi doa masalah. Saya beribadah kepada Allah saja. Artinya doa apa ini? Doa ibadah. Ana ad'u Allah وحده. Ya. konsekuensinya memintanya pun pada Allah. Ya kan? Kalau seorang beribadah pada Allah, konsekuensinya dia meminta pun harus kepada Allah, berdoanya harus kepada Allah. Berarti doa ibadah memiliki konsekuensi doaul masalah. Sekarang sebaliknya. Wa doa umasalah sedangkan doa masalah doa yang bermakna meminta itu terkandung di dalamnya bentuk ibadah. Karena yang namanya doa itu ibadah. Ad-du'a huwa ibadah Yang namanya doa itu sendiri itu ibadah. Saya ulangi ucapat syaikhul Islam rahimahullah. Doa ibadah mustazimun lidua masallah. Waku l doa masallah mutazam minun lidua il ibadah. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih bermakna bahawa doa ibadah memiliki konsekuensi doa masalah Kalau seorang sudah menegakkan ibadah pada Allah, ana adu Allah wahda. Aku hanya beribadah pada Allah. Berarti konsekuensinya meminta pun kepada Allah. Berdoanya kepada Allah. Doa masalah terkandung di dalamnya. Sekarang sebaliknya. wa doa umasalah. Sedangkan doa masalah. Dia terkandung di dalamnya ibadah. Karena doa masalah itu salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Memuji Allah ibadah. Berdikir pada Allah ibadah. Mengamalkan perintahnya menjauhi larangannya juga ibadah meminta kepadanya juga ibadah berarti doa masalah terkandung dalamnya bentuk ibadah barakallahu fiikum maka doa ummasalah mutadamminun liduail ibadah Allah Subhanahu wa taala berfirman adu rabbakum tadarrun wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin kata Allah Ad'u rabbakum tadarruan wa khufya. Kira-kira terjemahannya serulah atau mintalah. Untuk menerjemahkannya harus tahu dulu ini doa masalah atau doa ibadah. Kalau doa masalah mintalah. Kalau doa ibadah serulah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang lebih aam di sini adalah udhu bermakna serulah Allah Ya ini ketika berzikir, ketika berdoa, ketika lebih umum, doa termasuk di dalamnya, zikir termasuk di dalamnya, memuji, menyanjung dan seterusnya dalam keadaan tawarruan wa khufya dengan merendah, dengan lirih, tidak dengan suara yang keras. Innahu la yuhibbul mu'tadidin karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Sehingga ketika para sahabat ketika itu menyeru Allah dengan suara yang keras, maka Nabi mengingatkan mereka irba'u ala anfusikum. Inna la taj'oon al a'zamma wal al ghaiba. Tenanglah, tenangkan diri kalian, tenangkan diri kalian. Kalian tidak sedang menyeru yang tuli tidak. Kalian tidak sedang menyeru yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli, maka tidak perlu keras keras, tidak perlu mencerit-cerit. Atau ayat lain Allah katakan, "Qul araaitakum in atakum adabulillahi atau atakum sa'ah, aghairillahi tada'oon inku tum sadqil." Katakan, bagaimana pendapat kalian? Jika datang kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa taala atau datang kepada kalian saat ah, hari kiamat siapa yang kalian seru? Baik. Kira-kira di sini terjemahannya, apa? Tad'un. Siapa yang kalian minta atau siapa yang kalian seru? Ketika datang hari kiamat atau turun azab. Biasanya manusia menyeru Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam bentuk doa. Berdoa juga, tetapi juga meminta ampun ya Allah ampunilah aku, jangan azab aku kan begitu. Beristighfar juga. Menyesali juga dan segala macam ibadah-ibadah yang lain. Maka diterjemahkan menyeru, bukan meminta. Kalau datang azab atau datang hari kiamat, siapa yang kalian seru? In kuntum shadiqin Balaiyahu, tajawon, fayakshifu, ma tajawon ilaihi insha'Allah, watancaun ma tusnikun. Bahkan, kepadanya lah kalian menyeru, dan dicaya Allah akan menyingkapkan apa yang kalian khawatir kepadanya, kalau Allah terhendaki. Dan kalian lupa pada apa yang kalian sekutukan, lupa? Pada apa yang kalian sekutukan? Yang tadinya menyembah berhala, yang tadinya menyembah latah dan uzza, yang tadinya mengandalkan ini dan itu. Ketika datang hari kiamat, tidak ada yang memanggil berhala-berhalanya, atau memanggil makhluk-makhluk, tidak ada. Semuanya menyatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah. Mereka semua nyeru Allah subhanahu wa taala. Ya Allah ampunilah kami. Ya Allah maafkanlah kami. Ya Allah jangan siksa kami, jangan adab kami. Qanibirina a'azakumullah, Qomuslimiyah saharan mati dan itu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menyingkapkan kedahsyatan hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sadar di hati kecil mereka bahwa tidak ada yang bisa berkuasa mutlak kecuali Allah. Adapun yang mereka seru ballanhum, maka anu ya'budul. Ballanhum hilang dari mereka apa yang mereka sembah. Berhalanya hancur. Kuburan kelamatnya hancur. Semuanya hancur. Memanggil siapa? Sifulan wa'alan masing-masing berlarian. Memikirkan diri mereka sendiri. Memanggil siapa? Memanggil siapa? Tidak ada yang bisa mereka seru. Tidak ada yang bisa mereka panggil. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bel-iyahu. Tad'un. Bahkan nanti. Dicara kalian akan menyeru Allah SWT. Dan ayat lain Allah katakan. Wa annal masajid lillah. Fala tadau ma'allahi ahada. Bahwasannya masjid ini milik Allah. Maka jangan kalian tadau. Jangan kalian berdoa. Kepada selain Allah SWT. Jangan kalian berdoa bersama Allah. Ilah yang lain. Doa yang mana? Doa masalah? Atau doa ibadah? Doa ibadah. Karena bicara tentang masjid. Masjid bukan hanya tempat doa. Tempat doa, ibadah, salat, dikit dan segala macam Ibadah di dalamnya. Maka dikatakan bahawa masjid-masjid ini milik Allah. Maka janganlah kalian menyeru bersama Allah ilah yang lain. Jangan kalian menyeru bersama Allah ilah yang lain. Masjid milik Allah. Menyerunya selain Allah. Yang diagungkan, dibesarkan selain Allah. Ini keterlaluan amat dan juga Allah berfirman lahu da'watul haqq walladziina yad'uuna min huduni la yastajibuuna lahum la yastajibu la yastajibuuna lahum bi syai'in illa kabasati kaffaihi illa kabasati kaffaihi ila al maa yablugh fa huwa ma huwa bi وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ Baginya, دَعْوَى التَّرْحَ دAKWAH YANG HAK ADALAH MILIKNYA HAKNYA HAK ALLAH SWT. WA TAALA WALLADZINA YAD'UNU <tuh> MIN DUNIH ADAPUN MEREKA MEREKA YANG BERDOA KEPADA SELAINNYA MAKA SEMUA SELAIN ALLAH ENGGAK AKAN BISA MEMBERIKAN ISTIJABAH enggak akan bisa mengabulkan apa yang mereka harapkan sedikit pun kecuali kabastika fai kecuali orang yang membuka telapak tangannya ke air untuk bisa sampai ke mulutnya begitu sampai ke mulutnya wa ma huwa bibalaghi enggak akan sampai ke mulutnya wa mad'ul kafirina illa fi maka tidaklah doanya orang kafir kecuali sesat apa terjemahannya? Doanya orang-orang kafir tidak lain kecuali kesesatan. Dan apa makna lahu da'watul haq. Doa yang mana? Ibadah. Doa, ibadah. Bahawa ibadah hanya milik Allah. Itu maknanya. Dan juga yang terakhir dikatakan. Dan ibadahnya orang-orang kafir. Fidhalal. Dalam kesesatan. Wa amthalu hadha fil Qur'an. Wahm Salulah dalam Quran ini dua il masalah ekstermen an yosor dan juga permisalan-permisalan yang seperti dalam doa masalah lebih banyak yang lebih banyak dari apa yang sudah disebutkan doa-doa tadi mengandung doa masalah dan terdalamnya terkandung doa ibadah ini sekian banyaknya kepada Tuhanmu wahhu wa mutadamin doa al ibadah dan semuanya terkandung di dalamnya doa ibadah saya ulangi ucapan beliau. Wah, antalu ada fil Quran dan permisalan yang seperti dalam Quran doa masalah sangat banyak lebih dari apa yang sudah dikumpulkan. Wah, huwa mutabam min doa al ibadah dan terkandung dalamnya doa ibadah lianna sail akhlas soalahu lillah karena si peminta mengikhlaskan permintaannya untuk Allah swt. Wadalik min afzal al ibadah dan mikiyan barakallahu fikum merupakan afdalul ibadat setinggi-tinggi ibadah. Wakadzalikal dzakir demikian pula seorang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wakattali, demikian pula yang dibaca dalam kitab-kitabnya juga merupakan ibadah. Talibun minallahi fil ma'na fayakunu 'abida. Semuanya merupakan permintaan ketika orang membaca Quran, memiliki harapan pada Allah. Ketika dia berzikir, menyebut Allah, memiliki harapan pada Allah, maka semuanya mengandung permintaan-permintaan. Kenapa kita salat mengharapkan keriduan Allah? Kenapa kita puasa mengharapkan keriduan Allah? Mengapa kita beramal saleh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka semua ibadah-ibadah kita tadi mengandung di dalamnya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana Bihada kalau syakluslah, maka jelaslah apa yang diucapkan oleh syekhul Islam Ibn Taimiyah. An Ndua al Ibadah Mustalzimun li Du'a al Masallah, bahawa doa ibadah terkandung di dalamnya doa al masalah Terkandung di dalamnya doa al masalah Karena semua orang beribadah memiliki permintaan, harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin mendapatkan keriduannya, ingin mendapatkan kecintaannya. Ingin mendapatkan pahala di sisinya. Ingin mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirah. Ingin mendapatkan perlindungan dari azab. Ingin mendapatkan keselamatan dari api neraka. Itu semua su'ah. Itu semua permintaan. Kama anna dua'al mas'ala mutadhamminun lidua'il ibadah. Sebagaimana sebaliknya, Doa mas'alah pun mengandung doa ibadah. Maka ketika dikatakan, Bahawa selain Allah la yastajibun. Mereka nggak akan menyambut, nggak akan mengabulkan. Berarti doanya, doa masalah, doa masalah. Berarti minta. Karena ada kalimat laya stajibun. Tetapi kenyataan yang disebut sebelumnya ibadah. Karena ibadah pun mengharapkan sesuatu. Tetapi benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi laya stajibun tidak menyambut, tidak menjawab, tidak mengabulkan. wa waqad qala ta'ala an khalilihi dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang khalilnya kekasihnya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi Asa an la akuna bin'a rabbi syaqiyya Allah ceritakan tentang khalilnya alaihi salam wahwa nabiy Rabbi Nabi Ibrahim alaihi salam qala aku tinggalkan kalian ini musyrikin aku tinggalkan kalian wa ma tad'una min dunillah dan apa yang kalian seru selain Allah wa ad'u rabbi dan aku hanya meminta kepada Rabbku aku hanya meminta kepada Rabbku aku hanya menyeru Rabbku asallan akuna bi du'a rabbi syaqiyah dan aku berharap bahwa aku dengan berdoa kepada Rabbku aku tidak sengsara aku tidak sengsara falamma'tazaluhum dan ketika ditinggalkan mereka wamayabuduna min dunillah dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah wahabna lahu ishaq kami berikan kepadanya ishaq ini lebih jelas disebutkan Doanya doa ibadah, karena kalimatnya Wa ta'zilu kum wa ta'zirun. Aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru, apa yang kalian berdoa kepadanya. Wa adu rabbii dan aku hanya menyelurupku. Ternyata di ayat berikutnya, ketika ditinggalkan mereka, Wa mayak budun dan apa yang mereka ibadahi. Berarti maknanya derun, ya budun. Ini doa ibadah, ini doa ibadah. Kami berikan kepadanya Isha wa Yaqub kullan ja'alna nabiyyan dan masing-masingnya kami jadikan seorang nabi. Fa sarat min anwa'il ibadah, maka doa di situ salah satu dari bentuk-bentuk ibadah ya. wa ad'u rabbi 'asa an la akuna bi du'a rabbishaqiyya, kaqauli Zakaria. Karena ucapannya aku berdoa kepada Rabbku seperti ucapan Zakaria. Rabbi inni wahana al-admu minni Wa ista'anur raksu syaiba Walam akum bidu'ai Rabbi syaqiyya Wahai Rabbku Telah rapuh tulang-tulangku Dan telah memutih rambutku Tetapi aku Terus Berdoa kepadamu Dan aku mengharapkan Dengan doaku kepadamu Aku tidak akan sengsara doa apa ini, masalah atau ibadah aslinya masalah, permintaan karena beliau alaihi salam Nabi berharap ingin memiliki keturunan, ingin memiliki seorang anak dan berdoa berdoa berdoa dengan tidak putus asa meminta, meminta, meminta sampai memutih rambutnya, sampai rapuh tulangnya, sampai tuanya terus berdoa walamakun bidua ya Rabbi, syekiyah dan aku tidak he, merasa sengsara dengan doaku kepadamu ya rab. Tadi Nabi Ibrahim juga sama menyatakan dengan kalimat wa ad'u rabbi asa an la bi du'a'i rabbi syaqiyya. Ternakuh berharap he, dengan doaku kepadamu aku tidak sengsara. Aku merasa tidak sengsara dan aku berharap tidak sengsara. Aku akan terus berdoa Mengharapkan punya harapan tetapi disebutkan kalimat yad'un yang pertama aku tinggalkan mereka dan apa yang mereka berdoa padanya maknanya apa yang mereka ibadahi aku tinggalkan mereka dan sesembahan-sesembahan mereka dalam satu ayat ada doa masalah ada doa ibadah maka salat doa min anwa'il ibadah وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله أدعو, رب أدعو ربكم تضرؤا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وأدعوه خوفاً, وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين آيات تجد يبدو أن يتحدث Berdoalah kepada رب kalian dengan lirih dengan suara yang rendah. Sesungguhnya Allah enggak suka orang yang melampaui batas. Wala fil ardi ba'da islahiha. Dan jangan merusak di muka bumi setelah perbaikannya. Wa du'uhu. Dan berdoalah kepadanya khaufan wa tama'a. Berdoalah dengan khaufan wa dengan rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin Dan rahmat Allah dekat kepada orang-orang muslim Wahada huwa dua Masalah al lil ibadah. Inilah doa masalah permintaan Yang di dalamnya terkandung ibadah Fa inna da'i Yargabu ilal mad'u Karena seorang da'i Sangat mengharapkan Kepada yang diserunya Kepada yang dia berdoa kepadanya Mengharapkan untuk Dikabulkan permintaannya Wahyak bakkalahu wahyat adzalal dan tentunya merendah di hadapan yang diminta, merendah di hadapan yang diminta, wagar dahalik dan lain-lainnya yang semua itu bentuk-bentuk ibadah, doa, doa masalah yang terkandung di dalamnya doa ibadah. Walbaitu hala tapi batasannya sekarang. Anakul amrin syaraahu Allah li ibadah atau li wa amarahum bihi. فَفِعْلُهُ لِلَّهِ ibadah. definisinya semua yang Allah perintahkan dalam syariatnya untuk hamba-hambanya dan Allah perintahkan kepada mereka agar mereka kerjakan maka ketika dikerjakan maka itu adalah ibadah maka itu adalah ibadah kalau pun disebut doa ya doa ibadah. Ya. Kalau pun disebut doa doa ibadah. Sarf min tilkal ibadah syai'an lighayrihi, fa huwa musyrik. Fa idza min tilkal ibadah kalau dipalingkan semua ibadah-ibadah tadi yang disyariatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk serai Allah, fa huwa musyrikun, maka dia musyrik musadimul limaa ba'atsa Allahu bihi rasul rasulahu <coughs> yang menentang apa yang dibawa oleh rasulnya sallallahu alaihi dari Allah min qawlihi qulillaaha a'budu mukhlishan lahu diini katakan Allah lah yang aku ibadahi mukhlishan lahu di lahu diini dengan ikhlas Untuknya lah agama Wa sayati li hadha mazid bayan insyaallah ta'ala. Dan akan datang nanti mazid bayan, tambahan keterangan tentang masalah ini insyaallah. Kalau Syekhul Islam Ibu Taimiyah dalam risalah as-Sunniyah. Fa kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Meman Intasab Bih, Meman Intasab Ila Islam. Hey. Man Marqa Minhu Ma Ibadatih Al Azimah, Fali Ulam. Anal Intasab Ila Islami Wasunnah Fi Hadhi Al Azman, Qad Yamroq. Aiyun Min Al Islam, hey. Liasbabil. Kata Syekhul Islam Rahimahullah, hey. Kalau Saja Di Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa dari orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam ada yang keluar daripadanya marokah yang rok minat din padahal bersama ibadah-ibadah yang besar maka valio maka hendaklah diketahui bahwa orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam pada hari ini yang menisbatkan dirinya pada Islam dan sunnah pada hari ini, di zaman-zaman ini, lebih-lebih lagi. Qad <kod> yamruq minal Islam. Qad <kod> yamruq minal Islam. Kadang keluar dari Islam. asbab Karena sebab-sebab. Ya. Apa ada? Ya. Di zaman Nabi, orang yang sudah masuk Islam kemudian keluar lagi. Ada. Ya. Di antaranya yang diriwayatkan ketika Isra dan Mi'raj ya. disebutkan dalam sirah ibnu Hisham ya. bahawa ketika Rasulullah SAW menyampaikan Isra dan Mi'raj, ada yang sudah menyatakan keislaman keluar kembali ya. karena tidak bisa terima ya. semalam kebetulan naqtis dan seterusnya dan seterusnya ya. demikian pula para munafiqin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menyatakan keislaman. Ternyata para munafikin ini setelah itu mengeluarkan kata-kata kufur, ucapan-ucapan kufur atau sikap-sikap yang menunjukkan kalau mereka kufur. He. Sebagaimana istihzanya mereka, olok-oloknya mereka kepada Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ta'tadziru qad kafar-tum imanikum. Jangan-jangan cari alasan kalian telah kafir ba'da imanikum setelah iman kalian. Jadi kalau ada orang yang sudah mengaku Islam kemudian keluar kembali di zaman itu apalagi di zaman sekarang barakallahu fiikum apalagi fi hadzil azman apalagi di zaman-zaman ini sekarang. Adyamru li asbabin bisa saja keluar dari Islam karena sebab-sebab tertentu. Minha di antaranya alghuluw fi ba'd almasyaikh berlebihan berlebi terhadap beberapa syekh-syekh orang-orang saleh ahli ibadah melampaui batas ya berlebihan sampai dikultuskan sampai kemudian dituhankan berdoanya kepada fulan wa fulan ya syekh fulan ya habib fulan balil guluhu fi ali Ibn Abi Talib bahkan gulu kepada Ali Ibn Abi Talib, sebagaimana yang terjadi di masa Ali masih hidup. Bukan hanya gulu menyatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar itu sudah bal, tapi yang lebih dari itu menyatakan Ali yang seharusnya jadi nabi. Jibril berkhianat, mengirimkan risalah bukan kepada Ali tetapi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mereka menyatakan bahawa Tuhan yang mengirimkan risalahnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukan Tuhan kami Tuhan kami seharusnya mengirimkan kepada Ali ini guluh kufur, kafir, murtad dia sudah keluar dari Islam walaupun sudah pernah menyatakan syahadat balil guluh fil masyaykh alaihissalam fil masyikh alaihissalam atau lukulu filmasih kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa mereka katakan terhadap Isa? Dinyatakan sebagai anak Allah atau jelmaan Allah atau satu yang tiga, tiga yang satu. Nabi Isa dan ibunya dan Allah subhanahu wa ta'ala kata mereka adalah tiga tapi hakikatnya satu. Yang tidak pernah dipahami sampai hari ini. Apa maksudnya?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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tetapi ketika guluh kepada nabinya Guluh kepada rasulnya Maka mereka menjadi murtad kembali dari keislamannya Atau guluh pada Ali bin Nabi Talib Dan menyatakan Alilah Tuhan kami Maka dibakar Oleh Ali bin Nabi Talib Fakullu man ghala fi nabiyin Arajulin salihin Waja'ala fi nawa'an minal ilahiyati mitl An yakul ya sayyidi fulaan unsurni Atau aghithni Atau irzukni Wa ana fi hasbik Wa nahwi hadhi Al-aqwal Fa kullu hadha shirkun wa dalal Yustatabu sahibu Fa intaba wa illa qutil Kata beliau Ushab al al-islam Setiap orang yang melampaui batas, Uluru mengkultuskan nabi misalnya atau seorang tertentu atau seorang saleh tertentu atau nabi tertentu wa ja'al fi nau'al minal ilahiyyah kemudian memberikan sifat ketuhanan padanya seperti dengan ucapan mereka kepada nabinya atau kepada seseorang ya sayyidi fulan unsurni wahai sayyid fulan tolonglah aku atau aghithni Aqidni hilangkanlah kesusahanku atau rezeki berikan rezeki kepadaku atau menyatakan ana ala hasbih aku fi hasbih aku dalam ketentuanMu dan seterusnya minhadiil akwal dari ucapan-ucapan seperti ini maka kullu hada syirku nabaal ini semua kesyirikan dan kesesatan termasuk juga yang sering diucapkan oleh sebagian kaum muslimin memanggil rasul dan menyatakan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Tolonglah aku, aghithni, ya habiballah, ya nabiallah, tolonglah aku. Benar-benar, <tolonglah> doa. Doa kepada selain Allah SWT walaupun kepada seorang nabi itu adalah kufrul madzalal, kekufuran dan kesesatan. Yustata bu sahibu Diminta taubat pelakunya, diberi waktu tiga hari. Wa intab, kalau mau taubat. Wa illa duribat unuku, duribat unukuhu, reddatan. Dipanggil lehernya sebagai seorang murtad keluar dari Islam. Fa in Allah subhanahu wa taala, inna ma arsal rusul, wa anzal al-kutub wahdahu, la shariqalah. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengutus rasul-rasulnya menurunkan kitab-kitabnya adalah agar dia diibadahi sendirinya tidak sekutu baginya. Wa ma'hu ilahun akhar dan agar tidak berdoa kepada tuhan yang lain. Diutus nabi demi nabi, diturunkan kitab demi kitab untuk itu. Wal ladzina yad'una ma'a Allah ilaha <-tuh> Adapun mereka-mereka yang menyeru berdoa kepada selain Allah, beristighasah kepada ilah-ilah yang lain, apakah meminta kepada Al-Masih Isa bin Maryam atau meminta kepada malaikat-malaikat atau meminta kepada berhala-berhala, lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqu al-khalaiq al al wa tunzilu al-matar atummat al-nabat wa innamaka la ya'budunahum Atau aw ya'budun qudurahum aw ya'budun aswarahum Yaquluna ma na'buduhum illa liyaqurbuna ila Allah Mereka-mereka yang menyeru ilah lain seperti yang menyeru Al-Masih, menyeru malaikat-malaikat, berdoa kepada benda-benda walaupun tidak meyakini Bahawa benda-benda tadi menciptakan. Walaupun tidak meyakini bahawa benda-benda tersebut orang-orang tersebut menurunkan hujan atau menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Wainamakanu ya abduhna hum, wya abduhna kuburohum. Hanya saja mereka beribadah kepadanya dan meminta kepadanya, wya abduhna suarohum atau meminta dan berdoa kepada gambar-gambarnya dan mereka semua berkata dengan alasan mana abduhhum, ilalliyukaribuna, ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah pada mereka, kami hanya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan mereka. Wa yaqulun ha'ulai syafa'una indallah. Kata mereka, benda-benda ini, orang-orang ini, nabi-nabi ini nanti akan menjadi pembela-pembela kita yaumul qiyamah. Fab'atallahu subhanahu wa ta'ala rusulahu. Maka Allah mengutus rasul demi rasul untuk mengingatkan bahwa itu kufur, itu syirik. Allah turunkan rasul demi rasul, Allah utus rasul demi rasul. Tanha anyu doa hatun mendo ni untuk melarang tidak boleh ada seorang pun yang diminta dengan doa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak boleh beribadah kepada siapapun. La doa ibadah walad doa ulmasalah. Tidak boleh doa ibadah, tidak boleh pula doa masalah. Ada orang yang berkata bahawa saya tidak beribadah kepadanya. Enggak menyembahnya enggak. Enggak sujud kepadanya, enggak solat untuknya, enggak puasa untuknya, enggak. Tapi hanya minta saja, doa masalah saja. Tolong, wahai Habib, tolong, wahai Sheikh. Sampaikan pada Allah. Doa atau bukan doa? Doa. Itu sampaikan itu doa masalah, sama. Ayat-ayat tadi yang kita baca Doa masalah mengandung doa ibadah Dan doa ibadah mengandung doa masalah Ini doa masalah Tapi itu bentuk ibadah Yang doa ibadah apalagi Termasuk di dalamnya doa ibadah Doa masalah Maka dikatakan di akhirnya Oleh seolah Islam Ibn Timi ya rahimahullah bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya Untuk melarang mereka berdoa Kepada selain Allah untuk melarang manusia agar jangan berdoa kepada selain Allah. La doa ibadah wala doa masalah. Jangan doa ibadah, jangan pula doa masalah. Dan jangan bilang cuma. Kita kan cuma minta disampaikan. Satu doa sudah cukup sebagai doa dan sudah cukup sebagai kesyirikan. Tapi mintanya bukan minta diselamatkan, bukan minta sungai, bukan minta disampaikan itu lebih buruk lagi berarti engkau menganggap dengan kesidikan yang pertama diiringi dengan anggapan batil bahwa Allah tidak bisa langsung mendengar kamu enggak bisa langsung menerima dari kamu itu maknanya dan itu lebih mengerikan lagi padahal Allah dengan tegas menyatakan ud'uni lakum. mintalah kepada aku aku akan kabulkan untukmu dan di ayat lain Allah SWT menyatakan dengan tegas tidak sahala keibadian ni, fa ini qurib. Kalau mereka tanya tentang aku, kata Allah maka aku dekat. Uji budak wa Aku akan kabulkan doanya orang yang berdoa. Berarti engkau menentang dua ayat ini bahkan lebih dan menganggap bahwa Allah tidak mungkin bisa mengabulkan kecuali melalui perantara. Fahadah kufrona ala kufren. Kufiran pertama dia meminta pada selain Allah. Kekufuran kedua tuduhan kepada Allah Swt. Allah enggak akan mengabulkan kalau enggak lewat perantara. Padahal dalam ayat-ayat tadi tegas sekali. Udhuni kata Allah dan tegas sekali menyatakan ini karib, aku dekat. Mintalah kepada aku akan aku kabulkan kata Allah. Maka dikatakan di akhir ucapan syekh Islam Rahimahullah bahawa Allah mengutus Rasulnya menurunkan kitabnya semuanya dengan tujuan yang satu. Agar jangan ada yang berdoa kepada selain Allah. La doa'u mas'alatin wa la doa'a ibadah. La doa'a ibadah wa la doa'a mas'alat. Waqala a'udhan. Berkata juga beliau. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wa sa'id. alaihim wa yad'uhum wa yas'aluhum kufran ijma'an. Cakulisam juga berkata. Bahawa siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara, ya tawakal anlayhim wayadhuhum bertawakal kepada perantara tadi dan juga berdoa kepada perantara-perantara tadi, wayas aluhum meminta kepada perantara-perantara tadi maka itu adalah kekafiran secara ijma, ijma mana sepakat seluruh para ulama? Mau madhab syafi'i ataupun hambali, maliki ataupun hanafi, semuanya berpendapat sama. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maka kalau mereka mereka mengaku bahwa kami madhabnya syafi'i bukan seperti kalian madhab hambali, kita enggak mengikut madhab manapun, kita mengikuti madhab sunnah. Dan alhamdulillah dalam masalah ini ijma kata Syekhul Islam rahimahullah kufran ijmaan. Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara yang dia berdoa kepadanya, tolong sampaikan yang dia berdoa kepadanya memohon-mohon, tolong bisikkan tolong sampaikan, tolong. Ini istigaza, ini istigaza kepada selain Allah swt. Ini istigaza kepada makhluk dan ini menantang ayat-ayat Allah swt yang tegas yang menyatakan udzuni astajib lakum yang menyatakan ini karim, aku dekat uji budak wasjai kana minna aazaakum wallahu qawm zim yang maka pantas kalau dikatakan kufrun kufrun ijma'an atau kafara ijma'an maka dia telah kafir secara ijma' naqalahu anhu sahibul furu' dinukil ucapan ini oleh sahibul furu' wa sahibul insaf dan seorang sahibul iqna' ya disebutkan sahibul insaf adalah Muhammad ibn Muflih Ali ibn Sulaiman al-Mardawi sedangkan sahibul iqna adalah Musa al-Hajawi al-iqna li talib li talib al-intifa' itu judulnya wa ghairuhum wa dzakarahu yaitu tulis oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan terkandung dalam majmu fatwanya terkandung dalam majmu fatwa beliau wa naqathu minhu dan aku nukilkan dari beliau fi ala ibn jarjis aku ambil aku nukil dari kitab beliau yang membantah ibn jarjis wa qala ibn khayyim rahimahullah wa anwa'ihi ay min anwa'i syirik talabul hawaij minal mauta wal istighatsah bihim wa tawajjuh ilaihim wa hadha aslush shirkil alam kata muhammad dan termasuk di dalamnya ini yani termasuk dalam kesyirikan-kesyirikan adalah meminta hajat-hajatnya kepada orang-orang mati beristighatsah kepadanya Meratap kepadanya. Wa tawajuh ilaihim. Menghadapkan wajahnya kepada mereka dengan memohon dengan berharap. Wa hadha aslu syirkil alam. Dan itu adalah dasar kesyirikan di seluruh alam. Dasar kesyirikan seluruh dunia. Sepanjang masa. silakan sebutkan kesyirikan yang mana. Di zaman siapa? Dicara bentuknya dasarnya sama. Dasarnya adalah meminta kepada orang soleh asalnya hey. di zaman Nabi Nuh demikian keadaannya orang-orang hey. soleh yang ketika mati dalam waktu satu bulan mereka jadikan berhala-berhalanya patung-patungnya dinamakan dengan nama-nama mereka ini wad, suwa, ya, wuth, ya, uqdan, dan kemudian mereka menjadikan berhala-berhala ini perantara kepada Allah dan mereka berkata ini patung kami tahu ini benda mati tapi yang kami maksud adalah orang-orang soleh tadi wahai orang soleh sampaikan kepada Allah di zaman musyrikin jahiliyah di zaman Rasulullah SAW juga sama ketika diingatkan mereka mereka jawabnya mana buduhum Il Allahi Furribuna, Il Allahi Zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya menyediakan perantara kepada Allah SWT untuk mendekatkan diri kami kepada Allah SWT. Sama, menyediakan perantara. Dan sama pula bentuknya lata adalah orang saleh yang dermawan, yang banyak membagikan kue untuk orang-orang haji dengan gratis, bahkan barakah sampai ketika mati kuburannya dikeramatkan oleh mereka. Dan batu kotak putihnya yang biasa dia bikin kue di atasnya diletakkan di atas kuburan tersebut, kemudian diberi tembok, diberi kelambu dan seterusnya dan seterusnya dan mereka katakan sebagai alat dan mereka jadikan tempat etikaf tinggakatan sama pakdim orang soleh juga. Dan hari ini juga sama mereka menyembah berhala-berhala Dalam bentuk batu nisan Dalam bentuk kuburan-kuburan Dalam bentuk kayu Dalam bentuk sumur Dalam bentuk apapun Semuanya dikaitkan dengan orang soleh Ini kuburan orang soleh Ini kayu adalah tongkatnya Sunan Fulan Ini adalah kursinya Wali Fulan Ini adalah gongnya Imam Fulan Ini adalah kau tidak pernah semuanya dikaitkan dengan orang soleh. Maka ini adalah aslul syirik alam. Ini adalah asal muasal kesyirikan di seluruh penjuru dunia dan sepanjang masa biasanya dasarnya itu mengagungkan orang soleh, berlebihan, golu. Kalau dikatakan selanjutnya, oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Wa hada aslu alam fa innal mayyit qad inqata amaluhu dan ini dasar kesyirikan yang ada di alam ini karena orang mati sudah terputus amalannya sudah tidak berhubungan lagi dengan kita kita enggak bisa berhubungan dengan orang mati orang mati enggak bisa berhubungan dengan kita sudah beda alamnya alam dunia dan alam barzakh kenapa disebut alam barzakh Karena antara kita dengan mereka ada barzakhun. Barzak itu artinya penghalang, tirai, hijab yang tidak mungkin ditembus. Kita di alam kita, mereka di alam mereka. ini namanya barzakh. Wahhu walayamlikli nafsihi naf'an waladara. Sedangkan orang mati tadi yang sudah terputus hubungannya dengan kita, seluruhnya tidak memiliki manfaat tidak bisa menentukan kebaikan-kebaikan, tidak kebaikan. bisa menentukan kejelekan-kejelekan sudah tidak bisa berbuat apapun sudah tidak bisa bertasarruf <tik> mereka tidak bisa menentukan kebaikan dan kejelekan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain apalagi untuk orang lain Kanfirna azookumullah. Kalau saja mereka diberi kesempatan untuk meminta, lihat apa yang mereka minta. Hah? Apa kira-kira yang mereka minta? Kanfirna azookumullah sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kalau mereka bisa meminta. Bisa berdoa, maka niscaya mereka akan ucapkan adalah apa yang Allah katakan. Farjina naamal salihan, Inna mu kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Walaupun orang yang paling saleh merasa ketika matinya, ya Allah, aku masih kurang ini, masih kurang itu. Aku ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki. Kalau bisa, tetapi tidak bisa. Apalagi ngurusi kalian, apalagi ngurusi mereka. Semuanya barakallahu hafikum menyatakan nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Dan itu juga bukan hanya sebuah ucapan kosong. Riwayat, hadis yang sahih. Dalam kitab-kitab sahih. Dalam kitab sunan. Wal-mazanid. Bahawa para anbiya wa hum salihun. Para anbiya adalah orang-orang saleh Mereka menyatakan ketika datang manusia berduyun-duyun kepada Nabi Fulan, Nabi Fulan. Bagaimana ini kami? Mereka semua menyatakan diriku, diriku. Nafsi, nafsi diriku diriku. Khonibridzaakumullah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La kulli mar'im yawma'idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang memiliki sya'nun yughnihi. Sya'nun yughnihi artinya urusan yang menyibukkan dia dari yang lain urusan dirinya menyibukkan dia dari semua orang lain jangankan dari orang-orang yang jauh nasabnya bahkan dari anaknya sendiri dari ibunya sendiri dari bapaknya sendiri dari saudaranya sendiri dia lari enggak ngurus enggak ngurus yauma firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in yauma idzin sya'nun yughnihi ketika hari mereka lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya dari anak-anaknya, dari istrinya hari itu masing-masing memiliki urusan sendiri-sendiri apa pakai kecuali, kecuali wali sunan kecuali kanjeng siapa? gak dikecualikan, semuanya memiliki syak nun, maka jangan bodoh Jangan kita berkhayal. Ini nanti akan membela kita. Qiyamah. Ya Syir. Ya Habib Pulan. Nanti bela aku ya. Ya Malqiyamah. Jangan lupa loh. Saya namanya Pulan bin Pulan. Jangan lupa catat. <tik> Jahilun dal. <tik> Bodoh. Sesat. Qalibnina yang Qomusimiyah Saranati. Kembali kepada kitab-kitab. Qalabnil kitab. Qayyim Rahimahullah. La yamliku li nafsihi. Orang-orang mati tadi tidak memiliki untuk diri mereka sendiri. Manfaat dan madarab. Fa'ulan lima nistaghat tapi apa untuk mereka mereka yang beristighosah kepadanya untuk diri mereka sendiri mereka enggak bisa menentukan. Awasahalolainya syfaalahu ilallah atau meminta pembelaan kepadanya di sisi Allah wahad min jahli ini dari kebodohannya. Bishafak wal mashu'indahu ini dari kebodohan mereka siapa yang akan memberi syafaat dan siapa yang memiliki syafaat. Dan siapa yang berhak untuk diberi syafaat. Mereka bodoh. Tidak mengerti siapa. Yang memiliki syafaat. Kedua siapa. Yang akan memberi syafaat. Ketiga siapa. Yang akan diberi syafaat. Al syafiq yang memberi. Al masyfuk yang diberi syafaat. Tidak mengerti. Padahal jawaban-jawabannya sangat jelas dalam Al-Quran. Dengan nassan sarihan. Dengan nass yang sangat jelas. Gamblang. Mudah dipahami. Lillahi syafa'atu jami'an. Qul katakan. Lillahi syafa'atu jami'an. Jawaban pertama. Milik Allah lah syafa'at. Seluruhnya. Enggak akan ada yang bisa memberikan syafa'at tanpa izin pemilik. Iya kan? Karena milik Allah. Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau minta syafa'at pada Siapa? pada pemiliknya. Pemilik syafaat adalah Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan milik Allah seluruh syafaat. Ya. Kedua, siapa yang akan memberi syafaat? Ya. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Maka kalau engkau meminta pada fulan fulan fulan, apakah kamu tahu dia akan diizinkan? Enggak tahu. Kalau enggak tahu, minta Allah. Ya Allah, aku meminta syafaat orang-orang yang kau izinkan mereka, kan? gampang toh? Ya, mentanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kan sudah jelas pasti memberikan syafaat iya. Tetapi juga sama, ada jawaban yang ketiga. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Siapa yang akan juga jawabannya sangat jelas dalam Al Quran. Liman Adi Nallah orang yang diberi izin dari Allah dan diridhai. Wa min malakin fis samawati la tunni syafa'atuhum syai'a kecuali kepada siapa? Kecuali untuk orang-orang yang diridhoi. Liman <tosim> yasha'u <tosim> wa yardha. Kecuali untuk orang yang dikehendaki dan diridhoi. Wa <tosim> min malakin. Betapa banyak malaikat-malaikat yang bisa diberi izin memberikan syafaat, tetapi untuk siapa? Gak akan bermanfaat ilah di manusia kecuali kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Swt wayalba dan diridoyi maka jadilah engkau orang yang diridoyi dan dikehendaki Allah. Bagaimana caranya supaya kita oleh Allah dan diizinkan untuk mendapatkan syafaat dan diberi oleh Allah Taala kesempatan untuk mendapatkan pembelaan dari para sya'fiin jawabannya ada dalam hadis Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu Ketika bertanya kepada Nabi ya Rasulullah. Man as'ad an-nas. Bi al-qiyamah. Wahai Rasulullah. Siapa orang yang paling berbahagia. Mendapatkan syafaatmu. Pada hari kiamat nanti. Dijawab. Man kala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan ikhlas dari hatinya. Man kala la ilaha illallah. Dengan sidqan min kalbihi Dengan jujur dari hati Dengan konsekuen Berarti yang akan mendapatkan syafaat Adalah mereka-mereka Yang masih memiliki tawhid Yang belum dibatalkan dengan kesirikan-kesirikan Yang belum dibatalkan dengan berdoa pada kuburan Yang belum dibatalkan dengan berdoa pada tempat keramat Yang belum dibatalkan dengan kesirikan-kesirikan Berarti pembelaan apanya? Pembelaan terhadap maksiatannya, kekurangannya, dosa-dosanya. Ahlul ma'asiyah. Orang-orang yang bermaksiat tetapi masih memiliki ta'uhid. Ini barakallahu fikum yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Tetapi mereka jahilun bihadihi. Kulli. Mereka bodoh terhadap perkara-perkara ini enggak kenal syafaat itu milik siapa. Enggak tahu siapa yang akan diizinkan untuk memberikan syafaat dan enggak tahu pula siapa yang akan mendapatkan syafaat dan diridhoi untuk mendapatkan syafaat. Wa saya'ati tatimmatu kalamhi fi babisy syafaah dan nanti akan ada ucapan dari beliau lebih lengkap lagi dalam babus syafaah insyaallah taala. Qala al-Hafiz Muhammad ibn Abdul Hadi fi raddihi wa fi ala Subki fi qawlihi inal mubalaghah fi ta'zimi al-rasul wajibah Hafiz Muhammad ibn Abdul Hadi menulis tulisan bantahan kepada Subki kenapa karena dia berkata bahwa mubalaghah fi ta'zimi berlebihan dalam memuji nabi itu harus katanya wajibah hukumnya wajib untuk memuji nabi berlebihan ibahn oleh para ulama dan di antara ba'tahnya kata beliau kata al-hafidz muhammad ibn abdul hadi in urida biha al-mubalaghah bihasbi ma yarah kullu ahad ta'diman hatta al-hajj ila qabrihi wassujud lahu biji, wa tawafu ya bihi wa i'tiqad annahu ya'lam al-ghaib wa annahu yu'ti wa yamna' wa yamlik liman istaghath bihi min dunillah الضرر والنفع وانه يقضي حوائج السائلين ويفرج كرابات المكروبين وانه يشفع في من يشاء ويدخل الجنه من يشاء فدعوى وجوب المبالغه في هذا التعظيم مبالغه في الشرك ليهت معناه قالته beliau at-hafiz Muhammad ibn Abdul Hadi kalau yang dimaksudkan dengan ucapannya tadi berlebihan dalam memuji nabi Berlebihan dalam mengagungkan Nabi itu wajib hukumnya. Kalau yang dimaksudkan adalah berlebihan dalam mengagungkan Nabi. Sesuai dengan selera hawa nafsu mereka masing-masing. Yang mereka anggap itu sebagai pengagungan. Seperti haji kekuburannya. Tawaf di kuburannya, Sujud kekuburannya. Atau tawaf mengelilinginya. Atau meyakini bahwa beliau ya'lamul ghaib. Mengetahui yang ghaib. Atau meyakini bahwa Nabi menentukan manfaat dan madharat Atau dia bisa memberikan manfaat dan madharat pada peminta-pemintanya Atau bisa menyelesaikan semua hajat-hajat manusia yang datang kepadanya Atau bisa melepaskan semua kesusahan-kesusahan orang yang meratap kepadanya Atau bisa memberikan syafaat kepada siapapun sekehendaknya Dan bisa memasukkan ke surga siapapun sekehendaknya Maka mubalaghah yang seperti itu mubalaghah itu nfisirki. Berarti berlebihan dalam syirik. Berarti mengatakan wajib berlebihan syiriknya. bahwa melakukan kesirikan berlebihan itu wajib. Itu maknanya. Kalau fada'wa wujubul mubalaghah. Maka anggapan berlebihan dalam menganggungan Nabi itu wajib. Kalau seperti, timak, seperti ini maksudnya. Maka itu adalah berlebihan dalam kesyirikan. Wansilahun min jumlah tibdi. Yang berarti dia lepas dari agama. Insilah itu seperti kambing di kuliti. Insalah. Pernah lihat kambing di kuliti? Itu bahasa Arabnya insalah. Jilduhu min jismihi. Dikletek. Kata beliau, kalau itu yang dimaksud, berarti dia mengleyteki agamanya sampai lepas. Wahfil fatawa al Bazaziyah dalam kutub al Hanafiyah. Kala ulamauna berkata ulama-ulama kami, man kala arwahul Mashayih hadratun talem yakfur. Hey. Para ulama Hanafiyah para ulama, tokoh-tokoh ulama dari madhab Hanafi atau dari Ahnaf mereka berkata bahawa siapa yang meyakini bahwa roh-rohnya para masyayikh roh-rohnya orang-orang yang soleh hadir bersama kita dan mendengar, mengetahui apa yang ada pada kita maka orang itu kafir ini madhab Ahnaf yang berbicara baik bagaimana mereka ketika mereka para ahnaf di Pakistan sana di Bangladesh sana mereka berlebih-lebih dalam menganggungkan orang saleh dan menyatakan ini harus ini harus, kita tanyakan dari mana bersama siapa kalian berjalan, kalau kalian mengatakan kami ahnaf, kami hanafi para ulama ahnaf menyatakan siapa yang meyakini bahwa roh-rohnya, orang mati tadi daripada masyaih, hadir bisa mendengar, bisa mengetahui, maka dia kafir kau nabi na azza kumullah dalam masalah ini ada permasalahan yang terjadi para para ulama yaitu perselisihan tentang orang mati mendengar atau tidak mendengar ada pun yang rajih yang sahih al asal hukum asal dari orang mati tidak mendengar karena Allah katakan wa ma anta bimusmi'in Menfil kubur, engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Allah katakan begitu. Maka semua hadith-hadith yang terkandung di dalamnya, bahwa orang mati mendengar, maka itu adalah perkara yang sifatnya sementara pada keadaan tertentu saja. Adapun selebihnya kembali pada hukum asal, al-mayyid orang mati tidak mendengar. Seperti ketika Nabi mengajak bicara. Bangkai-bangkainya mayat-mayat musyrikin Dalam perang Betul Nabi menyatakan kami sudah mendapatkan janji Allah kepada kami Apakah kalian sudah mendapati Apa yang Allah ancamkan pada kalian Para sahabat bertanya ya Rasulullah Apakah kau berbicara pada orang-orang mati Maka Nabi menyatakan Fima ma'nahu bahwa mereka sekarang ini Lebih mendengar daripada kalian dan itu dalam riwayat lain disebutkan Dijadikan oleh Allah saat itu mendengar Supaya tersiksa Supaya tersiksa Dijadikan mendengar Saat itu saja Demikian pula hadith lain Yang menyatakan ketika Kalian mengandarkan jenazah Kalian pulang Maka mayat itu mendengarkan terompah-terompah kalian Karena saat itu Dibangunkan ditanya marabbuka man, man nabiyyuka dan seterusnya. Qad mina a'adzukumullah itu pun sementara ketika itu saja. Selebihnya kembali kepada ucapan Allah wa ma anta bimusmi'in Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Enggak mungkin, enggak bisa. Qad mina a'adzukumullah dan ini adalah al-aslu fil mayyit. Ini adalah al-asl fil mayyit. Tidak berhubungan dengan kita Tidak mendengarkan kita Dan tidak mengetahui Kalau mayit-mayit orang soleh Bisa mendengar, bisa mengetahui Bahkan dari manapun mayitnya dikuburnya di Jawa Timur sana Kamu meratapnya disini Menyatakan ya habib fulan, ya wali fulan Kemudian dia bisa mendengar Berarti kamu menganggap dia seperti Tuhan Sami'un alim Maha mengetahui, maha mendengar Dimanapun anda berada Ini barakallahu fikum jelas-jelas menuhankannya Jelas-jelas menganggap dia seperti ilah, ya. hidupnya saja nggak dengar dari Surabaya ke sini, apalagi mati. Waalaikumsalam dan nggak ada alat untuk berhubungan dengannya. Untuk bikin ke Surabaya bisa telepon. Ke kuburan dengan apa? Waalaikumsalam. Walaupun ada yang mengaku-ngaku, aku adalah kakek buyutmu. Pendengar suara dan itu kalaupun terjadi. Itu syaitan yang bermain-main. Syaitan. Bukan benar-benar jid buyutmu. Tapi dia tahu. Suaranya mirip. Kalau dia tahu persis. Dan suaranya mirip. Dan dan dan dan. dan berarti dia korinnya. Yang selalu bersamanya. Hati-hati. Jangan mau ditipu oleh syaitan. Dari kalangan jin. Yang mengaku fulan bin fulan. Aku wali fulan. Aku bapakmu. Aku kakek buyutmu. Aku kada. Aku kada. Faha ula ikadabun mereka para pendusta. Hey. Para pendusta. Lu topik kan jin itu ada yang jujur ada yang dusta. <tuh> Khun <menikmati> Ibnu Na'azakumullah, al-majhul enggak diterima riwayatnya. Al-majhul enggak diterima riwayatnya. Jin yang mana yang tadi berbicara? Hah? Yang namanya siapa, anaknya siapa, belajarnya di mana, gurunya siapa, muridnya siapa? Majhul. Pakai. Hey. Apa ini pelajaran para ulama ahlul hadis? Al-majhul enggak diterima. Tapi ada yang jujur, ya mungkin ada yang jujur, tapi ini enggak jelas. Yang mana ini? Siapa dia? Kamu jinnya, namanya siapa kamu? Kamu belajar dari mana? Ciri-cirinya apa? Mau besok datang lagi? Apa yang kemarin? Belum tentu. Mau oh, kita enggak lihat wujudnya, enggak lihat dia mukanya kayak apa, yang si Ahmad yang kayak gini, yang Abdullah yang kayak gitu. Tidak ada. Tidak kelihatan. Maka, Barakallahu fikum ini adalah sesuatu yang terputus. Tidak bisa kita berhubungan dengan mereka atau menerima riwayat dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.